«А ти не підеш з нами попити кави?» А потім зі сміхом махнула рукою. «Наша красуня, як завжди, замріялася!» Вчинок був відчайдушний, але забезпечив свідка. Віра сиділа за своїм столом, як мишеня. Вона механічно креслила на папері якісь значки, Стрілки годинника ніяк не хотіли рухатися швидше. Ліліанна виходила на перерву, спілкувалася з іншими редакторами і вдавала, що все гаразд. У шостій народ почав розходитися. Тепер на них чекало найскладніше. Гучне застілля. Таке, щоб веселі балачки було чутно в коридорі, Змовники справді зіняли галас, дзвеніли чарками, співали. Знаходитися в одній кімнаті з трупом, що вже самовільно змінив положення, було неприємно. Вірені зуби цокотіли об чарку, вино проливалося на сукню. Нарешті о дев'ятій вечора Ліліана скомандувала. Пора! Вовека послали розвідати обстановку внизу біля Вахтера. Товстий і самовдоволений, той сидів перед телевізором і дивився черговий серіал. Його не здивувала весела компанія з відділу культури. Сьогодні пили майже всі, святкуючи перемогу на виборах. Від струнких, витончених жінок, найкрасивіших жінок агентства – Пахло шампанським. Вони йшли непевною ходою, весело перегукуючись. Одна з них, новенька, поставила перед вахтером півпляшки горілки і тарілочку з бутребродами. Відверто кажучи, сьогодні його пригощали всі. Пластиковий пакет уже був заповнений делікатесами, які вахтер збирався віднести безробітному синові. Він радів і тішився, час від часу, прикладаючись до пляшок із залишками алкоголю, які йому лишала журналістська братія. Він дуже любив свою роботу, обожнював лишатися на нічне чергування і сидіти в комфорті та теплі, дивлячись чудовий кольоровий телевізор. Вдома у нього таких умов не було. «Вам допомогти?» запитав він, помітивши, що худенький секретар Володя та ще одна жінка тримають попід руки іншу. «Ні, дякуємо», відповіли йому. «Це нам не вперше. Трохи перебрала дівчинка». «Буває!» весело відгукнувся вахтер, знову заглиблюючись у колізії серіалу. Весела п'яна компанія зі сміхом та жартами повантажилась у велике авто. Краєм ока, крізь скляні розсувні двері, вахтер помітив, що три жінки всілися на задні сидіння і поклали собі на коліна четверту – п'яно. Секретар сів за кермо. Поруч з ним – Ліліана Олегівна. Машина різко рвонулася з місця. «Можуть зупинити менти», – подумав Вахтер. «Хоча такі шишки завжди відбрешуться». Вавці у Віри почалася істерика. Холодне важке тіло лежало у неї на колінах. Ярослава та Заріна силоміць влили її до рота, Добрячу порцію коньяку По-моєму, нам доведеться виносити і її Сказала Ярослава Будь ласка, Віро, заспокойтесь А то зараз почнеться масове божевілля А нам ще стільки треба зробити Тримайтеся Коли машина під'їхала до Аліниного будинку На подвір'ї було порожньо Виходимо, так само Скомандував Вовик «Можна я зачекаю в машині?» – лець чутно прошепотіла Віра. І тоді з напівтемряви на неї блимнули різнобарвні очі Ліліани. «Хочете лишитися чистенькою?» «А платні три тисячі баксів вам не гидко отримувати?» «Сказано, йдуть всі!» «І годі, я теж боюся!» Вони обережно витягли Аліну з машини, підхопили попід руки і внесли до під'їзду. Біля ліфту і на сходах нікого не було. Діставши ключі з її сумочки, Ярослава відчинила двері. Через півгодини Вовик розвіз усіх по домівках. Спочатку завезли Віру, яка сиділа... Зі збайдужілим виглядом І мріяла лише про одне Скоріше опинитись у ліжку Вона була геть п'яна На сьомому поверсі будинку за номером 67 По вулиці імені Ребіндраната Тагора У комфортабельній ванній кімнаті На змійовику Висів труп красивої молодої жінки Що наклала на себе руки Дізнавшись що чоловік більше не кохає її. Віра ледь дісталася свого поверху, тремтячою рукою почала шукати в сумці ключі і не знаходила їх. У відчаї вона сповзла на брудну підлогу перед своїми дверима, і ридання нарешті прорвалися крізь упродовж цілого дня стиснуте спазмами горло. Вона не почула, як відчинилися двері в квартирі навпроти. «Ти що, мале, загубилася?» Трохи насмішкувато сказав чоловік і присів поруч із Вірою. «О, тут ціле море сліз. Втопитися можна». Він обережно підняв і поставив Віру на ноги. «Ключ». Ледь змогла вимовити вона «Що? Зовсім погано?» Так само насмішкувато запитав незнайомець «Знайдіть, будь ласка, мій ключ» Ледь чутно вимовила Віра Затискаючи рота рукою І відчуваючи, як нудота підступає до горла Чоловік швидко зорієнтувався Замить витрусив з Віраної сумочки ключ і швидко відчинив двері. Нетвердою ходою, зриваючи з себе одяг і гублячи туфлі, Віра попрямувала до ванної. Коли вона більш-менш свіжа в рожевому м'якому халаті вийшла звідти, на кухні вже кипів чайник. А незнайомець щось ворожив над заварником, вкидаючи туди якусь запашну траву. Зараз як рукою зніме, весело сказав він. Віра геть забула про свого рятівника. Ви хто такий? Суворо запитала вона. Ніхто? Ваш сусід. Я вас не знаю. Мене ніхто не знає. «Я живу тут тільки місяць. Винаймаю кімнату у місіс з Гадсон». Почувши знайоме прізвисько, яке могли знати тільки свої, Віра заспокоїлася. «Місіс Гадсон» – так називали її всюдисущу сусідку, стареньку, самотню бабцю, яка залюбки виручала стражденних пляшкою «доброї самогонки». А от я вас, здається, знаю, хоча ненавиджу наше телебачення. Ніколи не думав, що ви живете поруч. Для нас ви небожителі. Зараз заварю вам своєї травички. Вона мене завжди рятує у таких випадках. Та й піду. Ви, мабуть, хочете спати. Я не спатиму, майже викрикнула віра і несподівано для себе попросила. «Якщо можете побути трохи зі мною, розкажіть щось, або просто посидьте мовчки, тільки не йдіть». «Гаразд», – зрадів той. «Мені вже добряче набридла моя гарна господиня. Головним чином я розважаю тільки її. Як виявилося, вона моя давня шанувальниця, навіть квартирну плату встановив,